النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الإقرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان والبنس الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم من أهل يوم الدين إياها نعبد وإياها نستعين من الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم ويرضع طوب عليهم ورضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa sallallahu wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in Alhamdulillah Selamat bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini Kita telah bincangkan Nota yang diberikan pada hari ini telah dibincangkan minggu lepas Iaitu berkenaan dengan pahala tawaf Ya Senat tawaf dan kautara yang berhubung dengan amalan Tawaf tu sampai nomor 16 tu semua saya dah terangkan. Semua hari ni saya nak baca sekali lalu je. Kemudian lepas itu saya harap saudara-saudara semua ada bawa doa Arafah. Ya. Yang telah dibagikan. Nah, kalau bawa kita akan baca doa tu dan akan saya terangkan segi-sepanjang perkara tu ya. Sementara kita bincangkan doa Tawaf tu juga. Uh, saya nak baca sekali lalu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Moga solat 39 diberikan itu pahala bertambah. Rasulullah sallallahu alaihi pernah bersabda, "Man bil baiti, lam yarqa qadaman illa kataba hasanatan wa hatta khati'atan wa kataba lahu darajatan kamaa taal, raahul 'azim." Artinya, barat siapa yang bertawaf di Baitullah, setiap kali ia mengangkat kakinya, Allah tuliskan baginya satu kebaikan dan dihapuskan satu kejahatan daripadanya dan dituliskan baginya satu derajat tertinggi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfa bil baiti usbu'an fihi kana 'abdi raqabatin yu'tiquha. Wa habban fil jameer artinya barang siapa yang bertawaf di Baitullah Tujuh pusingan, ia tidak lalai padanya, maka sama lah pahala dengan memerdekakan seorang hamba. Di sini sedikit peringatan perkataan usbu'an saya saya ulangi dalam hadis mataba bil bait Kalau awak buka buku-buku kamus, asbuan tu maknanya seminggu. Asbu, satu minggu. Tapi dalam hadis bukan satu minggu, Tujuh pusingan. Ha, sebab satu minggu tu memang tujuh hari. Banyak orang silap. Ah, ha, dia kata si aku tawaf seminggu. Ha, tidak. Ya. 7 pusingan. Asbu tu maknanya 7. Ah, ha, jadi ada dua makna. Kalau dalam tawaf tu asbu maknanya tujuh pusingan. Kalau dalam bahasa biasa sebua satu minggu. berapa pelawu, abah pelawan nak duduk Singapura, kita nak duduk Singapura sebua satu minggu lah tujuh hari. Itu perbicaraan jaga dalam kagum dia dalam hadis. Dilawatkan daripada Ibn Abbas Alaihi Wasallam. Dia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia 60 untuk Taibin, 40 untuk Mursalim, 20 untuk Naadirin. Al-Baihakim Ibni Artinya, Allah mengurangkan pada setiap hari 120 rahmat ke atas pengunjung Baitullah Al Haram, 60 untuk orang yang tawaf, 40 untuk orang yang bersalat dan 20 untuk orang yang melihat. Sunat sunat tawaf termasuk bertawaf banyaklah tunat -tunat yang perlu disempurnakan antaranya perjama bertawaf dengan tidak berkasut yang kedua bertawaf dengan berjalan, tidak berkenderaan kecuali jika uzur atau sakit yang ketiga memindikkan langkah untuk mendapatkan banyak tambahan pahla yang keempat bertawaf dekat dengan baikullah dengan syarat dia tidak mengganggu atau diganggu orang ya? nah, jangan sampai dia mengganggu orang atau dia diganggu orang, jadi kalau dah dekat tu diganggu orang atau dia mengganggu orang janganlah dia dekat tiarlah jauh kerana Al-Ibam Syafi'i dan Ahmad pernah meriwayatkan daripada Sayyidina Umar R.A bahawasanya Nabi SAW bersabda Ya Umaru innaka rajulun tawiyyuh latuzahim al hajar patut ziyal daif in wajatakal watan wa illa fahanlil wakatbir artinya wahai Umar engkau adalah orang yang kuat janganlah engkau berasa asa untuk mencium Al-Hajr al dengan itu kau akan mengganggu orang yang lemah. Kalau kau dapat peluang ke lapangan tepat, aku buatlah. Kalau tidak, sukuplah dengan kau bertahlil dan bertakbir. Yang ini mengucaplah ilaha illallah, Allahu Akbar, sambil menunjuk kepada Al-Hadr aswad itu. Yang kelima, mengistilah Al-Hadr aswad pada permulaan tawafnya. yaitu dengan menyentuhnya dengan tapak tangan kanannya. Dan mengkucoknya. Kemudian letakkan dairnya di atas Al-Hajar itu Dibuatnya tiga kali Jika boleh pada setiap pusingan Orang perempuan tidak disunatkan berbuat demikian Melainkan jika tidak ada orang lelaki Di tempat tawar itu Yang keenam Membaca Bismillah Wallahu akbar Allahumma imanan bika wa Katasriqam di kitabika Pewakaan bi'ahdika Waktiban di tunnati Nabi Muhammadin Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ketika mengistilah Al-Hadidul Al Aswad. Artinya dengan nama Allah dan Allah yang Maha Besar, ya Allah, aku melakukan ini kerana keimanan kepadamu, membenarkan kitabmu, menunaikan janji terhadapmu, terhadap dan menurut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit keterangan tentang Al-Hadidul Al Aswad. Ibn Khuzaimah meriwayatkan daripada Ibn Abbas Radiyallahu Anhumah Bahawasanya Al-Hadr aswad al ini Pada asalnya ialah sebuah permaka yakut Daripada syurga Lebih putih warnanya daripada susu Tetapi ia menjadi hitam kerana dosa anak-anak Adam yang menyentuhnya. Kalau ia masih putih Siap orang yang berpenyakit apabila menyentuhnya tetap akan sembuh Demikian maksud perkataan Ibn Abbas Daripada Ibn Abbas juga diriwayatkan katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi aswad min al-Jannah wa huwa ashadu min al-laban fasawadathu khataaya bani Adam bahwa hutamizi wa qala hadith al-hadrasaini Artinya al-Hajar aswad itu turun dari syurga. keadaannya lebih putih daripada susu tetapi ia menjadi hitam kerana dosa anak-anak Adam disyariatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-Aas katanya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ar-ruknu wal maqam yaqutatanim ma wa Ar ya waqitil jannati si damasallahu wa rahmah walaw la la adaa ma bainal masjid wal magrib wa ustamihi wa ghayruhu artinya ar-rukun yani al-hadral azwar yani saya keterangan dulu kadang-kadang orang memanggil ar-rukun saja Al Rukun itu maknanya penjuru. Rukun kanannya penjuru, penjuru, ya. Jadi orang Arab bila dia bilang di penjuru, terus orang paham Al-Hajar Al-Aswad yang ada di penjuru. Ha, itu dah memang biasa disebut itu. Ha, jadi ar-rukun itu maknanya Al-Hajar Al-Aswad lah, yang ada di penjuru, Hajar Al-Aswad. Ar-rukun al yakni Al-Hajar Al-Aswad dan Al-Maqam, makam Ibrahim, ya. Dua buah permata daripada permata-permata syurga. Allah Taala telah memadamkan cahayanya. Kalau tidak, nasyaya keduanya itu tidak. Ada. Nasyaya keduanya itu dapat menerangi antara timur dan barat. Kalau tidak dipadamkan cahayanya, ya. Ha. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istamti'u min hadzal hadral aswad qabla an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 Ha, jadi nanti akan datang masanya, akan ada batu balik ke rum. Dan batu-batu Kaabah tu balik ke gunung masing-masing. Dan gunung semua habis. Tapi Al Kaabah tu nanti akan diarah di hari kiamat di padang makzar seperti mengantip. Dan siapa-siapa yang sudah berbunyi ke sana akan berpaut dan sama mengiringi sampai ke surga. Ah ha, itu pada hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ha, ah, ukab tu akan diarak di hari kiamat seperti beraraknya ngantilah gitu ya. Kalau harus tu ada hadis Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. asyapa yang guna menyuruh ikutlah sama-sama masuk surga. Hmm. Daripada Mu'abbas radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai al-hadrul aswa, wallah Ayabathana Allah demi Allah iyanya yani akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dengan dua mata yang ia dapat melihat dengannya dan lidah yang ia akan berkata-kata dengannya dan menyaksikan sesiapa yang menjilamnya dengan sebenar. Ah, ha, yang ini siapa yang betul-betul mengucapkan hadal Aswad ikhlas karena Allah taala, ya. Ha, siapa yang ragu-ragu, siapa yang tak ada kepercayaan dan sebagainya. Orang hmm. yang tidak dapat mengucup al-Hajar Aswad, al cukuplah ia menyentuhnya dengan tangannya atau tongkatnya dan sebagainya. Kemudian mengucup tangan atau tongkatnya. Kalau tidak dapat juga cukup dengan melambainya saja dan mencium tangannya. Ini sudah saya terangkan ya, cara melambai Al-Hajar Al-Tuhat dan sebagainya. Al-Iman Muslim telah meriwayatkan dengan sanadnya daripada nafkah. Katanya, aku telah melihat ibnu Umar mengikilam Al-Hajar Al dengan tangannya. Dan mencium tangannya itu, seraya berkata, saya tidak pernah meninggalkan cara ini. Sejak aku melihat Rasulullah SAW melakukannya. Yang ini saya nak apa namanya nak atau nak abla minumar, ya perkataan begitu. Jadi dia istilah saja. Al Bukhari meriwayatkan daripada pernah apa Rasulullah An Nuhmar berkata Nabi saw pernah bertawaf dengan mengandai unta dan apabila sampai di Ar Rukun, yang ini Al Hadal Azwat, begitu dia menunjuk ke arahnya dengan sesuatu yang ada di tangannya dan bertakbir. Jadi ini menunjukkan kalau bila bersapa ya. Tak payahlah kita nak mengirin berempuh, ajar aguan. Ini ya, adalah Nabi sendiri pun kalau nak masuk begitu senang, orang boleh dia mahu ketepi, apa semua. Tapi Nabi tidak buat begitu Nabi cuma isyarat saja. Nabi ulur tangan. Ini semua untuk jadi pengajaran bagi umat. Ah, ha, jangan sampai kalau par kalau macam ini boleh menyebabkan masalah. Ah, ha, dan kalau kalau tengok dia ya zaman Nabi, S.A.S. Tuangkan orang musibah tu juga jugalah Tapi taklah macam ini sekarang. Kalau macam sekarang ni lebih-lebih lagi keadaan yang begitu bromi jadi tak payah apa-apa lah bicarakan saya <lisik> kalau ada peluang orang puat pergi tak ada tak jangan pulang awak kata saya orang kuat saya boleh masuk ha, itu nanti saya nak omah tu punya riwayat ingat Nabi kata kau orang kuat kau pergi rempul nanti kau ganggu orang lah. jangan kau cukup kau Islam nah, walaupun kau kuat boleh masuk Islam ha. Islam jadi dengan itu tak adalah kuat banyak dia pada tak suatu dan semua perkataan itu kita ingatnya Al-Hajar dengan Al-Hajar jadi ada dua hijaannya sama kataannya sama tulisannya sama baris barisnya lain Al-Hajar Hajar Aswan Al-Hajar Hajar Iswari Al apabila maknanya Al-Hajar itu maknanya batu Al-Hajar itu maknanya lingkungan atau sesuatu yang menjadi sempadan itu Hijar Hijar hanya dengan baris saja tulisannya sama Hijar dan adal. Hmm? Sunat mengistilam ar-rukn dengan tidak menguncup tangannya. Kalau tidak boleh, sunat dilambai saja. Nah, ini rukunnya mani. Ya, rukunnya mani dengan rukun hajar aswad itu bertentanganlah ya. Ha. Ah. Sebelah-sebelah. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibn Umar, bahawa secara Rasulullah SAW tidak menyentuh dengan tangannya, melainkan Al-Khajar dan Al-Rukun Al-Yamani. Lain-lain, Nabi tak sentuh, tak isyarat, tak apa, Nabi jalan saja. Al-Rukun al yamani Nabi sentuh. Ada Tuhan, sentuh. Yang ke-8, berturut-turut pada petujuh-tujuh pusingan. Selainkan bagi orang yang ada keuzuran Yang tidak dapat dihilangkan Atau jamaah ha hampir akan didirikan Tidaklah makroh ia menangguhkan tawahnya Jadi maknanya Kalau awak bersawah tu Biarlah tujuh pusingan tu Tua-tua lah Jangan berhenti-henti Tetapi kalau awak uzur sakit Berhentilah Kalau awak sudah tawah Awak pun tak mat Allahu Akbar Allahu Akbar Semangat lagi kan Berhentilah kan? nah, Lepas itu Sampai Kalau tak ada apa sebab jalan terus yang kesembilan sunat dibuat ar-ramal yaitu berlari-lari anak pada tiga pusingan yang pertama bagi tawaf haji dan umrah untuk orang lelaki saja. Tawaf yang disunatkan ar-ramal ini ialah tawaf yang disusuli sa'i. Kalau seorang lelaki itu sudah selesai Selepas tawaf wudhu tidak lagi sunat dia mengamalkan ar-ramal pada tawaf ifadah. Tidak ada ar-ramal pada tawaf wada atau tawaf sunat ya. Ah, jadi mana-mana tawaf yang dibuat ada ada sa'i lepasnya tawaf itu sunat rabab ya? Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza saafa bil tawaf al-awwal khabba thalatan wa masya arba'ah Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertawaf tawaf yang pertama yang ni tawaf dulu bila datang berginda berlari-lari anak pada tiga pusingan dan berjalan pada empat pusingan jadi dalam bahasa Arab kalau tengok hadisnya idza apabila berginda tawaf di Baitullah at tawaf al-awwal yang pertama habba talatan habba tu maknanya betul jalan cepat ataupun berlari-lari anak itu khub kata orang Arab khabba yakhub cepat lagi-lagi anak <tuk> Wa masyar Arba'an Masyar Jalan Jalan biasa So, Arafun nampak orang tu berlagi-lagi Dia bilang Ya khub Nampak orang itu berjalan dengan Yamshi Yamshi biasa Jadi dia ada tiga berjalan Yamshi yam yam yam Yasar -ha, Wa khub oh, ini. ini tiga lagi-lagi kata-kata lagi -tiga katang -katang Semua makna berjalan Ini tiga ni Yamshi dalam biasa Jasa'ah ya, jalan cepat Sebab Allah Ta'ala kata Ya ayuhal ladhina amanu Ida nudia lissalati ila yaumil jum'ati pas'aw Ila dikirim Saya orang-orang Apabila kamu mendengar suruhan pada hari Jumaat, hendaklah kamu bersegur Jadi jalan tu Segelah jalan Soal-soal su bersedia untuk Jum'at ah. Pas'aw nah. Ini dia apa ya. Tapi anak tiga yang dan Muslim meriwayatkan daripada Amal kata daripada Ibnu Umal katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat aramal ar al-Hajar Al daripada al-Hajar al-Haswat hingga al-Adral al-Aswa pada tiga persinggahan dan berjalan pada empat hari ya. dari tiga persinggahan itu cukup, -cukup. dia ah baginda sallallahu alaihi lari tarianah ya. Kalau tertinggal ramal pada pusingan-pusingan yang pertama, kedua dan ketiga Tidak sunat dibuat pada pusingan yang berikut Katalah awak terlupa Ini tawaf Tuduh atau tawaf haji yang belum lagi disaikan Terpagi nak saik Awak berjalan tiga pusingan tu Abang berjalan, terlupa ya. Kemudian setelah habis tiga pusingan yang kembang tu, ya, Aku tak ramal Nak ramal dengan yang kembang Jangan, Jangan. Ha. Tapi kalau lupa pusingan pertama Kedua boleh ramal lagi Ketiga boleh ramal. Ha. Dah habis tiga pusingan, tak ada ramal lagi. Jangan diganti pula yang yang akhir pula awak beramal. Tak betul. Ya? Ha. Beramal pusingan pertama. sama kedua ketiga. Tidak sunat membuat aramal ar jika ada gangguan pada orang lain. Ha. Kalau awak nak beramal susah saja, awak langgar orang semua. Tawaf tak dapat nak ramal. Anda ini jika ia jauh daripada Ka'bah, ia dapat membuat ramal. Sunatlah ia membuat tawaf jauh dengan ramal. Maknanya kalau di tawaf dekat susah sahaja. Susah nak dari mana orang ramai. Tapi kalau di jauh sikit dapat. Angok, nah, angok jauh. Ambil padu lah ramal. Semak kucingan awak tu panjang sila. Baca awak jauh, jauhlah musimnya. Yang ke-10. Sunat membuat Al-Iqtibar. yaitu orang, orang lelaki yang memakai ikhram. Meletakkan bahagian tengah selendang ikhramnya di bawah bahu kanannya. Yang membuka bahu kanannya itu. Dan kedua tepi ikhramnya di atas bahu kirinya dengan diselipkan secara rapi. Jadi sini tutup. Ini tepat. Ya. Kain ikhram tau. Nampakkan mazalawah tu apa, ya. ha, -ha. ha. Tapi orang bukut pun buat juga lah. Jangan tak <laughs> Ya. Yeah. Hal iktibar ini... Tidak disunatkan sepanjang masa. Ia hanya disunatkan pada tawaf yang disusuli sa'i. Sama hukumnya seperti ar bukan tawaf Bukan semadangnya tawaf. Kita buat. Kita hanya tawaf yang ada sa'i. Ya, tawaf kudung atau tawaf haji yang belum sa'i. Tawaf haji yang belum sa'i. Ingat. Tawaf lukun yang belum sa'i. Kalau tawaf lukun yang tak ada sa'i... Dah dibuat tawaf kudung... Tak ada lagi aramal, ya. Tak ada lagi al tibak, ha? tak ada. Ha. Dia sunat ya, dibuat pada tawaf yang disusuli sah. Sama hukumnya seperti aramal. Hingga apabila selesai tawaf untuk bersalat uh, untuk bersalat uh, hingga apabila selesai tawaf tu ada porma tadi ni kenalan porma-porma ni saya tak tulis ya orang-orang ha. membacanya tak sedap setidak hingga apabila selesai tawaf untuk bersalat sunat untuk bersalat sunat tawaf tidak disunatkan itibar jadi maknanya awak tawaf pudum lepas tawaf pudum anak saya jadi tawaf pudum awak tu sunat itibar ya Awak pun tawab satu kali cikap, itu sunat. Lepas tawab dah habis tawab semua awak tak semaya. Sunat tawab. Buka. Tuk saya cikap lagi buka tu, pakai silbor biasa. Semaya, semaya. Lepas semaya nak pergi sain, cikap balik. Ah, cikap ya. balik. Jadi masa semaya tu sunat tutup. Masa jalan, masa tawab, masa sain kitaullah Dan disunatkan juga pada saya, yang ini disunatkan ittiba' pada saya Adapun hikmatnya Nabi membuat al-sibak dan ar-ramal ini untuk menunjukkan kepada kaum muslimin kekuatan kaum muslimin. Walaupun datang dari jauh, mereka masih kuat dan segar. Ha. ini kerana mereka tadi tengah kaum muslimin misi orang ini. Dah, ada tak jadi kita dengan musuh ni kita nak tunjukkan seberapa boleh kekuatan kita, jangan tunjukkan kelemahan kita. Tapi sama sahabat, sama kawan, sama apa jangan tunjuk kekuatan. Tunjukkan hormat, tunjukkan lemah, tunjukkan baik. Ah, ha. ya. Tapi orang Islam zaman akhir ni dengan musuh dipunjuk baik. Dengan orang Islam ataupun tunjukkan kuat. Ah, ha. ya. ya. Ini penyakit orang Islam. Adapun kita sekarang ini membuatnya adalah menurut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi apa yang Nabi dah buat Dalam ibadah-ibadah tu semuanya Sudah menjadi ibadah dan dibuat Sampailah sekarang ni, sampailah hari Kiamat ha. Jangan pula awak pergi sana dengan ni nak tunjukkan Dengan awal Mekah, kita orang lain semua buat-buat sekarang Bukan itu pula niat kita ya? ha. Sebagaimana sabdanya Sallallahu alaihi wasallam udhu anni manasikakum artinya ambillah daripada aku segala manasik kamu yakni cara ibadat haji kamu jadi apa yang kita amalkan ini kita ambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke sebelas. sunat membaca doa zikir atau Al-Qur'an dalam waktu Al tawaf sama ada awak abang Al-Quran nak baca Quran baca bacalah nak baca Perlu Allah banyak-banyak bacalah nak baca Ayatul Kursi banyak-banyak baca apa yang awak tahu baca baca ha, walaupun tawaf tu dia boleh juga tapi abdahl membaca ha? Doa boleh baca minta doa dengan cara sendiri pun boleh juga ya dengan penuh kusyak dan tawaf mengenang keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala semasa bertawaf taklah ditumpukan perhatiannya kepada ibadah itu semata-mata Janganlah melihat kepada yang lain jika tidak perlu. Lebih-lebih lagi kepada yang tidak halal dilihat. Atau melihat dengan cara menghina kepada orang yang lemah. Misalnya orang yang cacat atau orang sakit. Kalau ada seorang bertanya kepadanya tentang hukum tawaf atau sebagainya, taklah ia melayan melayannya dengan menjawab soalan. Ah, ha, Misalnya orang tawaf, awak boleh jawab. Mestilah awak pemimpin jamaah atau apa. Dalam masa tawaf ada jamaah yang nak tanya tak gini gini macam mana? Jawab. jangan awak kata jangan tanya ini kita tahu, begitu gini. Balik umat tanya nak apa jangan. Dan jawab itu jam sebab ini perlu masa orang ini bertawaf dia tak tahu apa-apa yang dia perlu tahu. Ah. Ni apa? Ah memberi penerangan sebab Nabi Muhammad dalam sunnahnya itu memberi penerangan dalam azan. Dalam saat ibadah. Kata awak tanya pada Nabi Sallallahu Alaihi tengah-tengah jalan orang tanya. Nabi atas unta tu orang tanya. Masa jalan jalan Itulah bila Nabi sampai di Mina dari sampai ke Mina. Ramai orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya nak sembelih dulu ke, nak cukur dulu. Nabi kata apa-apa hang nak buat Yang ni kata saya dah sembelih belum cukur. Nabi kata tak apa. Yang ni kata saya dah cukur dulu belum nak sembelih. Tak apa kata Nabi. Itu sebab sahabat kata nampaknya Nabi dari situ bila tanda semua tak apa tu. Ha. Senang Nabi Tuhai Sallallahu tak ada apa-apa la haraj kata Nabi la haraj tak ada susah apa-apa tak ada siapa yang sebelih dulu yang cukur dulu yang mautar dulu subhanallah salallahu alaihi wasallam Ah, ha, kita ni kalau orang tanya bukan susah apa? kita kasi ya, ya? orang itu pedang orang itu bayang tabi senang salallahu alaihi wasallam ha? jadi boleh kita jawab soalan. alam mengajarkan salat tunat yang masih harap lebih abdal daripada memperbanyak tawaf itu apa buat sebanyak tunat sebab buat sembahyang awak buat. apa aku sembahyang semua. Masalah haram. Terutama sekarang awak nak tawaf kicak. Orang apa? Kalau nak menyalah haram buat sembahyang, sembahyang, sembahyang, sembahyang, sembahyang. Jangan ada khabak-khabak, khabak-khabak, khabak tapi jangan dia, aku dah khabak satu seperti 100,000. Datulah berapa awak boleh. Ya. Dah apa mesti macam ya, kalau punya khabak awak kena khabak dulu. jangan gaduh-gaduh sangat Ada orang faham dia ke? Sebenarnya dia beli adik, dia kata satu dah, satu ibu dah habis lah. Dia kata. Ada, pesis, kata nah, nah, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, biasa. Nak tada, kena sunnah, kena afwa, kena Jadi lebih afwa, tawaf, bagi beristolah sunnah. Dan ada taul pula, bagi orang luar yang datang ke Mekah, afdal untuk banyak tawaf. Nah, ini ada taul. Ya? Maknanya awak bukan selalu boleh tawaf. Awak datang sekali, tawaf banyak-banyak. Selagi bolehlah. Ya. Bagi orang Mekah banyak yang salah. Semula, jadi dua ini kalau yang kedua ni tak kuat, kalau yang pertama banyak salat tu lebih awal, ya. Kalau yang pertama yang kuat, kalau yang tak kedua, jadi pulang ke dawal. Belak Pawah banyak boleh, naas mayat, banyak boleh, ya. Yang kedua Setelah selesai mengerjakan tawaf Sunnahlah dibuat dua raka'an Salat punlah tawaf niatnya tawaf, ta Artinya sahaja aku bersalat Sunnah tawaf dua raka'at kerana Allah Pada raka'at pertama sunnah dibaca Surah Al-Kafirun selepas Al-Fatiha Dan pada raka'at kedua dibaca Selepas Al-Fatiha Surah Al-Ikhlas Jika dibuat salat ini di waktu siang Bacaannya diperlahankan Ikut cara semayal siang Dan jika dibuat di waktu malam diperkuatkan bacaannya yang atdal dibuat salat ini berhadapan dengan makam Ibrahim ataupun di kawasan Hijr Ismail. Ha nah, di sini Hijr, ya. Hijr Ismail. Di bawah Al-Mizah. Yang ni di bawah saluran Tabah tu, ha. Atau di mana-mana tempat dalam masjid setentang dengan Al-Maqam, kalau boleh. Ya, mana makam pun kita pergi tinggi belakang. Atau di mana-mana saja dalam masjid atau di tanah haram. Awak tak dapat nak buat dalam masjid. Lepas tu awak kelah kapur tak buang air balik rumah. Sampai di rumah dah buang air dah apa apa supaya supaya yang tak tahu kat rumah. Awak. Sebab awak tak tahu. Ya tak tahu saya suruh so yang aku belum saya suruh so nak bawa bukan so ada orang ada. Baiklah. Ah ha, ada kah ha, boleh boleh. Asal dalam sana harap. Yang ketiga belas setelah selesai salat sunat tahajud hendaklah ia minum air zam zam supaya nah sekuat kuatnya kemudian ia pergi ke sebuah tembok yang bernama al mutazam di antara al hadal aswad dan pintu Ka'abah, sunat ia melekapkan badannya di tembok al mutazam itu dan meletakkan pipi kanan di tembok itu serta menghulurkan tangan tangannya ke atas berpaut berpaut berpaut dan meletakkan pipi meletakkan ha? padanya boleh boleh kan? boleh Al-Multazam. Katanya dinamakan tempat itu Al-Multazam. Ya. Kerana di situ Allah Taala telah kamu kabul doa. Multazam tu artinya yang razik, razik rezeki. Tekatlah. Tekatlah, tekatlah. Ha. Di satu kawasan saja antara pintu dengan Hajar Aswad. Serupo tu. Yang ke-14 Daripada al multazam hendaklah ia mengistilam al kader al aswad dan mengucapnya. Setelah itu ia mengkeluar daripada babus sofa untuk membuat saingi jika ada saingi yang perlu dibuat. Kalau tak ada saingi, tak ucap tu balik aja lah. Aduh, mesti mula oh, saing keluar saing. Yang kelima belas, makruh makan minum dan bercakap semasa bertawaf kecuali dalam perkara yang baik. Ah ha, termasuk dalam perkara yang baik atau perkara yang digalakkan menjawab soalan orang yang bertanya. Dan pada ini kita tengok kat Mekah sekarang bila bila macam Haji ah ya. itu keadaan Saudi tu dia apa dia buat. Ha, ada ada perbolaan-perbualan ulama dengan band-band di mana-mana kawasan, -mana ya. Siapa yang datang tanya boleh tanya Jadi bukan dia ada apa Dia beri risalah Dia bercakap orang Tengok orang tengah buat Kalau di, di, duak, dia tua Mungkin haram ke Atau di ke Atau di mana ada Dia punya Information Information dia dalam Dia punya bank Ya Itu memang dia buat reason ha, Masalah itu Orang nak tanya Banyak orang yang datang itu Masalah ada lagi Pergi tanya Ramai orang datang Ada Kalau kawasan itu Orang-orang India banyak Dia tahu satu orang Muslim India Dia tahu sebab Haram terutama kami alat, siapa, Dia jawab Orang Melayu ada orang badan dekat Melayu Orang tempat Arab orang Arab saja Memang itu khidmat dia untuk menjawab soalan-soalan Pula dalam hal-hal ibadah ya. Yang keenam ke-6 Yang berhubung dengan amalan tawaf Nah inilah saya setelkan doa tawaf di sini. Tak apalah kita baca doa tawaf dulu Ya, Pasal semua dah ada nota ni ya. Kalau tempat nanti kita baca lah Doa apa namanya Araba dan kalau tidak dua kali, dalam ya? ada lagi lagi, ah, kita bawa lah doa Arafah yang tak dipanggil supaya saya dapat bacikan saudara-saudara perhatikan dengok. Ya? Ini doa-doa dalam tawaf. Di hadapan Al-Qadar Al-Zu'ad ini saya ambil dari buku, tahu, tapak, ya, kerana tulisannya begitu rapi, ya. Di hadapan Al-Qadar Al-Zu'ad kita baca Allahumma imanan bika bi kitabika, wa tasdiqan bikitabika wa wafa'an bi'ahdika wa ittiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jadi kita baca ni sebelum kita pucuk ya. Eh? Kita bila depan dengan hadarat lah, tuan. Kemudian baru kita pucuk. baca dulu. Sebab masa pucuk tak ada baca apa, -apa pucuk sajalah. Tapi sebelum pucuk sajalah. Ya Allah, kerana keimanan kepadaMu, mentasdirkan KitabMu, menunaikan janji dan menurut Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku melakukan amalan ini. Itu maksud. Ya, aku melakukan amalan ini. Jadi perkataan aku melakukan amalan ini tak ada dalam dalam doa, tetapi ini maafum dari doa. Ini namanya maafum. Mahfum tu apa yang kita fahamkan Yang tersirat Kerana cakap Arab ni Banyak ada taklik-takliknya Kepada yang tak payah disebut Haa, Macam Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang maha pengasih lagi pengajian Apa yang dengan nama Allah tu Kalau awak baca Quran Maknanya ha. Aku mulakan bacaan Quran Dengan nama Allah kalau awak bismillahir rahmanir rahim makan. Maknanya aku mulakan makan ni dengan bismillahir rahmanir rahim. Kalau awak baca bismillahir rahmanir rahim melangkah keluar dari rumah. Bismillahir rahmanir rahim. Maknanya aku keluar melangkah dengan bismillahir rahmanir rahim. Nah, itu namanya talik. Pasal tak payah sebutlah aku keluar dengan bismillah. Itu dah mabuk, sudah mafhum, sudah difahami tersirat. Ah itu. Jadi ini maknanya Aku bertawak ni Aku mengucuk ni Atau aku tawak ni Aku lakukan amalan ni Kerana iman kepada Allah Kerana mentasdiqkan kita Yang ini percaya kepada kita Quran. Dan menunaikan janji Ahad. Kita janji kepada Allah Apa janji? Ashhadu an ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadan rasulullah Ini janji Ha. Sebelum Nabi Muhammad hmm. La ilaha illallah Ini janji semua makhluk Semua makhluk janji pada Allah La ilaha illallah Dan semua makhluk setia pada janji La ilaha illallah Kecuali dua makhluk Manusia dan jin Ada yang mungkin janji ha. Yang lain sempat ada. Manusia dan jin ha. Mungkin janji tak semua sahabat-sahabat. Yang tak mungkin terjadi, alhamdulillah. Syukur pada Allah Taala. Kita tetap akan terjadi. Illallah. Allah. Ah, ha, tapi ada jin yang kafir, ada manusia yang kafir oleh suatu Allah Taala kata bagi ai ala rabbikuma tukadzdziban. Tuhanmu yang mana lagi kamu berdua ini mendustakan? Siapa kamu berdua? Manusia dan dan orang yang subislah maknanya dia setia pada jati. Jin yang islah, dia pada jati. Malaikat Alhamdulillah, memang setia. Makhluk-makhluk yang lain itu semua setia. Wa id min shayin illa lusubihu ghantihi, walladim la tasfak la tasbihahum. Tidak ada satu benda pun penganggap muncak tasbih, memuji Allah Taala. Cuma kamu tak tahu saja bagaimana mereka memuji. Kamu tak faham bagaimana mereka memuji. Ah, ha. kan Allah ini yani jadi. Jadi kita yani, siap pada janji perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bila kita nak ayat kita pasti akan kataul. Ya Abdullah ibni Abdullah, ya Abdullah, 'inda amatillah, bi dhukril aqdal ladhi hasa min darid dunya ila daril akhirah wa huwa syahadat wala ilaaha illa hey, Allah. Allah anak dari dua orang hamba Allah. Ingat janji yang kau bawa. Sejak kau lahir sampai kau turun ke dunia hari, janji jadi oh, untuk kelahiran? Ingat janji. Ha. La ilaha illallah. Itu, itu janji, itu janji. Ingat janji. Ah. Ha. Kita baca dapat tu, ya? Aitulah nah, malam-malam kita mengadap hadrat azwat Allahumma iman an nabi ka wa tzijda mengikuti kitab-kitab dan sunnah di nabi dan ikut sunnah nabi ibu. Ah ha, kalau oh, nabi tak buat kita tak buat. Nabi buat dan nabi suruh kita buat. Nabi kata ikut apa-apa buat. Kita pun ikut. Wa tiba'at bisunnatin nabiyyi wa 'amalin sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun mengandungi pengertian yang tersirat. Ada tak apa? apa? Walaupun kita tak dapat nak mengertikan kenapa kita mesti ikut dari mana datang hajar ni? Mereka tak tahu ada apa semua. Tak mengapa. Pokoknya ikut senah Nabi Muhammad SAW. Takkan Nabi Muhammad nak buat satu perkara yang tempat. Satu perkara yang sisir. Jadi, sebab itu Zainal Omar berkata apa? Ya, Aku tahu kau pergi batu. Tidak mau beri penerfaat dan dia beri penerak. Kalau aku tak nampak Rasulullah SAW. Aku tak jumpa. Ha, jadi aku ikut senah Rasulullah Ha, tapi pendapat umat itu tu sangat oleh Sayyidina Ali apa kata Sayyidina Ali batu ini akan menjadi saksi di akhirat dia beri manfaat dan beri madara kalau di akhirat nanti dia menjadi saksi kan Nabi kata ada masa lihat ada lidah akan bercakap dia akan tahu punya orang kucuk kerana Allah punya orang kucuk tidak punya orang takut-takut nak kucuk punya orang tak buat tak ingin nak kucuk ha, jadi kita memang ada keinginan kalau boleh buat buatlah. tak boleh buat tak apa ha ya. Wabila tiba di pintu Kaabah, Jadi bila kita tahu, eh, Dah pusing, eh, dah jalan. Tiba di pintu Kaabah. Allahumma inna adal bayta baytu. Wal harama haramu. Wal amna amnu. Wahazah maqamul ha'ini bika minan nar. Baajiruni minan nar. Ya Allah. Rumah ini rumahmu. Tanah haram ini tanah harammu. Keamanan-keamananmu. Sebab negeri itu negeri apa? aman uh, aman diamankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan inilah tempat orang berlindung dari azabmu maka selamatkanlah aku daripada abid raku uh. jadi bila kita pergi Mekah kita tinggi depan Ka'bah kita ampun ini mean, selamatkan azab insyaAllah simpon rukun eraqib Allahumma inni yaudzubika min al-shakk, wal-shirk, wal-shiqaq, wal-nifaq, waseu al-akhlaq, waseu manzari manzr wal-manqalbi fil-ahli wal-maal wal-walad. Ya Allah, aku melindung denganMu daripada sifat takbur. Silapnya. Ya Allah Aku berlindung denganmu Daripada sifat syak Sifat syak Ini silap ya. Sifat syak Sifat syirik Ah, Ini tak lama jangan silap jangan dibetulkan Bagus juga bila kita baca Macam ya. mana boleh pergi takbul Ya Ya Allah, aku berindah denganmu daripada sifat syak, sifat syirik, permusuhan, kemunafikan, kemunafikan, dan keburukan akhlak, dan kesudahan, dan pemandangan yang buruk, yang buruk pada keluarga, harta, dan anak. Nah, yang ini bila kita tiba di penjuru rukunan rapi kita baca. Ya. Berlindung kepada Allah daripada sifat syak dan syirik. Permusuhan. Munafik. Buruk akhlak. Dan kesudahan dan pandangan yang buruk. Pada keluarga dan harta dan anak. Maknanya kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada keburukan yang akan menimpa pada harta kita ke. Pada anak kita ke. Pada keluarga kita, keluarga kita ke. Yang kita tinggalkan. Ya? Ha, itu kita minta kepada Allah Ta'ala. Biar mereka selamat. Kita di sini pun Selamat balik selamat insyaAllah ya ha bila tiba di, di bawah saluran ka'bas bawah ni dah dekat hijab semaya baca Allahumma azillahi tahtadzili arsy yaumala zilla illa zillu wala bafia illa wajhub wasbini min hauzi nabi muhammadin sallallahu alaihi wa, alihi wa sallama syarbatan Kani atan mari atan la azma badaha abada Ya Allah naungilah hambamu. mu naungilah Naung. bernaung kita perlindungan ya naungilah hamba-Mu di bawah naungan arasy-Mu Yani di akhirat nanti kita minta bernaung di bawah naungan arasy Allah Taala tak kena panas di hari tiada naungan melainkan naunganmu. Ha, nanti di akhirat tak ada tempat berindah kita melainkan bawah arah, insyaAllah. Hari ini kita minta. Tiada yang kekal melainkan kau. Berilah aku minum. Dari telaga... Telaga... Telagamu. Ha, itu cinta sikit ya. Ha, itu lagi silap. Daripada telaga nabimu. Muhammad Alaihi Wasallam. Telaga nabimu. Ya. Telaga Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan minuman yang puas yang tidak haus-haus lagi selepas. Ha, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu nanti di akhirat ada telaganya. Selepas kita melalui Israq, Nanti kita jumpa telaga Nabi Muhammad, Hauzul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, "Haudhi masira tushar." kepada. Telaga aku Perjalanan sebulan panjang. Awdi ha. masihlah sejarah. Wazawayah usawaon dan penjurunya sama. Maknanya perjalanan sebulan tapi empat persegi betul. Ha. Telaga Nabi Muhammad ni empat persegi betul. Wazawayah usawa. Ma'hu abiyatuminal laban. Airnya lebih putih dari susu. Wa ahlaminal adzal dan lebih manis daripada madu. Waqi'an huwa 'ada an-nujum bis-samaa' bakok untuk minum sebilangan bintang di Ada. Man syariba minhu syartatan laa yamaa ba'daha abadan. Siapa yang minum satu kali minum dari situ tidak akan haus-haus. Sebilang ha. lepas gerak. Ni hari japa. Jadi apa sebab kita baca juga sampai ke situ basak sebab saluran air tu. Ah, keadaan ha. Dari Gerede ni air Ah, orang uang-uang diminum air seloroh. Oh, dia orang orang ini kalau ada hujan siapa? Bagus, bagus, buat dengan tak jin, nak tu sih Ah, bagus tu. Tengok orang <laughs> bijak nak minum air, ya tersalah. Lah. Ah, tapi kita tidak minum air itu, tidak disuruh minum air itu. Kita minta minum air. Ya, saya lah, dari kaum Nabi Muhammad SAW. Kaum ya. Nabi ini, laka Nabi ini di luar syurga tetapi air ini dari syurga. Air ini dari Al-Kauthar. Al-Kauthar iaitu satu sungai dalam syurga, sungai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal Kauthar. Kami beri engkau ya Muhammad Al-Kauthar. Satu tafsirannya sebuah sungai di dalam syurga. Jadi kita minta lah kepada Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rukun syami. Ini rukun yang ada. Alhamdulillah insyaallah. Allahumma ij'alhu al hajjan mabrura. Asaya'a mashkura. Rabbir, wa tijaratan lanzaba. Rabbighfir warham. Wa'fu wa tawarra. Ya Allah jadikanlah haji ini haji yang mabrur. Perjalanan yang diterima dan perniagaan yang tidak rugi. Ya Tuhanku ampunilah, seryanilah. Maafkanlah dan kurniakanlah hambaMu ini. Maafkan kesalahan yang kau ketahui kerana sesungguhnya Engkau Maha mulia lagi Maha Pemurah. Ya kadang-kadang kita tak tahu kita salah, tapi tuhan tahu tuhan maafkan. Tak ada Allah seperti aku, bukan Allah. Ya. Tiba di rukunnya mani baca Rabbana tina ha fit dunya hasanatamu bilaa syarat syahsanatamu wa fina adal bilar. Allahumma qunniyani bima lazakzani. Wabarik lihi fihi, wa'ulut aliya kulli ghalibatni biqudir. Allahumma inni yaudzubika min dzikr al-sabr, wa shajat al-amr, wa adab Artinya, Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari api neraka. Ya Allah, kuaskanlah hati kami dengan kesucianMu dan gantikanlah mana-mana yang hilang dengan yang lebih baik Ya Allah. Aku beri doang denganmu dari kesempitan dada Kucar kacirnya urusan Dan azab kubur nah, Kesempitan dada ini maknanya apa? Selalu Dua besar dalam hal hidup ya? nah, Kucar kacir urusan Yang ini urusan selalu tak beres Banyak kalau yang tak selesai Dalam hidup, Minta, Biar Allah Ta'ala bereskan semua urusan Bereskan semua perkara Dan kita jauh dari azab kubur nah, Ini selesailah Berkenaan dan doa-doa Tawaf, ya. Ha, ini doa Tawaf ni pada tempat-tempat yang tertentu, ya. Penjuru ini, penjuru ini, penjuru ini. Tapi ada doa, doa Tawaf satu pusingan tu baca. Jadi bila kita baca doa Tawaf ini pusingan yang pertama, ya, pusingan kedua, pusingan ketiga. Ha, bila kita berjalan tu kita baca. Tetapi bila sampai dekat tempat tu kita betul betul bacaan pusingan ni baca. Jangan tadi Ha, kemudian dah habis bacaan tu Sambuh bacaan pusingan pertama ha, Ya Eh Oh tu? Siap-siap kali tawaf Dan ini bukan tawaf haji saja Bukan tawaf umrah saja Tawaf semua tawaf Semua tawaf ha, Walaupun awak tak haji Itu sebut hajian wabrura, wushlura, bukan? Tapi kalau doa tawaf ni Umum Haa doa tawaf dalam tiap-tiap pusingan dalam pusingan pertama subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la hawla wa la buwata illa billahil al alihil azim wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allahumma iman bika, wa tasdiqan bi kitabika wa fa'an bi'ahdika wa tiba'an li sunnati nabiika wa habibika muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahumma inni asaluk al-af'ah wal-ghafiyah wal-mu'afadah daimah fi din wal-dunya wal-akhirah wal fawza bil-jannati wal najata min al-nar. Aini bisingatlah. Jadi kalau kita dah, pas, kita mulai tawaf kita baca ni Habis ya? nanti kalau sampai di rukun Arab kita baca lah. Allahumma ini aud bikaribnush-shukri wal-shukri wal-shukab wal-nikab su'alak Allah. Nah. Sampai rukun sahabih, baca alam Sampai dekat itu baca ya. Habis sampai ni Kalau ni habis, baca tak boleh. dah habis baca tu, baca ni lagi Ini untuk mengingatkan awak Awak mesti dalam pusingan Pertama Untuk mengingatkan awak, awak mesti dalam pusingan Pertama Artinya, Maha Suci Allah Segala puji bagi Allah Kata Tuhan nainkan Allah Allah yang maha besar Kata daya dan kekuatan nainkan dengan Allah Melainkan dengan nama Allah yang maha tinggi lagi maha besar Selamat dan salam atas Rasulullah Ya Allah kerana beriman denganmu Taktikan kitabmu Menunaikan janji terhadapmu Dan menurut sunnah nabimu Ya Allah ku mohon kemaafan dan keafiatan Serta keselamatan yang berterusan Dalam urusan agama dunia dan akhirat Mendapat syurga dan keselamatan dari neraka. و ااذا في المسنجان التو اللهم انا هذا البيت بيتك والحرم حرمك والامن امنك والعبد عبدك وانا عبدك وابن عبدك فادام مقام العahid بك من النار فحرم لحومنا وبشراتنا على النار اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفجور والعصيان واجعلنا من الراشدين Allahumma kini azabat Yaumma tab'at wa ibadat Allahumma rizuk dirjannata bergaya risau Artinya Ya Allah rumah ini rumahmu Tanah haram ini tanah harammu Keamanan ini keamananmu Aku adalah hambamu Dan anak dari hambamu Dan inilah tempat hamba Berlindung denganmu dari api neraka Maka haramkanlah daging Dan kulit kami dari neraka Ya Allah ciptakanlah kami kepada keimanan dan hiaskanlah iman dalam hati kami. Dan becikanlah kami kepada kebukuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Dan jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang terpimpin. Ya Allah selamatkanlah kami dari api neraka di hari kau membangkitkan hamba-hambamu. Ya Allah berilah aku syurga tanpa kira-kira. Mananya masuk syurga tanpa kira-kira masuk syurga. doa dalam pusingan ketiga Allahumma inni a'udzubika minasy syaj wa syith wa syiqaq wal wa su'il akhlaq wa su'il manzar wal munqalaf fil mal wal ahli wal, wal walad Allahumma inni as'alu al wa ridhotaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat dan ini ada masuk juga doa masa di penjuru yang menghadap negeri Iraq sama ya ha Artinya, Ya Allah, aku melindung denganMu daripada keraguan, ani syirik, pergaduhan, sifat munafik, keburukan akhlak, keburukan pemandangan dan kesudahan pada harga, keburukan pemandangan dan kesudahan, yakni buruk kesudahan pada harta keluarga dan anak. anak Ya Allah, aku memohon agar mendapat keberitaanMu dan surga. Aku melindung dari kemurkaanMu dan neraka. Ya Allah, aku berlindung daripada fitnah kubur, dan fitnah hidup, dan mati. Jadi aku berlindung denganmu atau kepadamu, ya. Kita tinggal. Dalam pusingan yang keempat. Dibaca juga doa yang mengadap penjuru yang mengadap Nabi Syaf. Allahumma ja'al wa hajjah madrura, masaya masyukura, dan benda muflora, amalan salha makhbula, dan jualan yang jebur. Ya Alim apa bila sulur? Akuhridni ya Allah, bila zulumati ilmu. Allahumma ingi azaluka mujibat rahmatik, wa azaima maqfuratik, wa salamah min kulli fit, wa alghaniyah min kulli birr, wa alfuzah bila jannah dan najah Babariku di mana taatni, wa khulqalayya kullu ghaibatni minka biqiyir. Ya Allah jadikanlah haji ini haji yang memburu perjalanan yang diterima, amal yang saleh dan dimakbulkan, pemerhian yang tidak rugi. Ya Tuhan yang mengetahui apa yang dalam jadah, keluarkanlah aku dari gelap kepada cahaya. Ya Allah aku memohon sebab-sebab membawa rahmatMu, amalan-amalan yang dapat keampunanmu selamat dari dosa, beruntung mendapat kebaikan, menang mendapat syurga dan selamat dari neraka. Ya Allah, kuaskanlah hatiku dengan apa yang Engkau kurniakan. Berkatilah apa yang Engkau beri kepadaku dan gantikanlah mana yang hilang dengan yang lebih baik lagi. Doa dalam pusingan kusinan kelima. Nah, ini juga ada doa berkenaan dengan tadi di bawah. Allahumma azillani ta'la zili harsyu. Yawma la zilla illa zillu. Wa la illa ulfuk. Wa sini min hawz nabiika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. sallam. hani'atan mari'atan la nadmahu ba'daha abada. Allahumma inni as'aluka min khayri ma sa'alaka min'u nabiika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wahid bika min syirri ma'astahadka minhu Nabiu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Allahu ma'inni asaluka al-jannah ma'qarab ilayha min qaul wa amal. Wahid bika wa min al-nar ma'qarab ilayha min qaul wa amal. Artinya Ya Allah naungilah aku di bawah arahmu pada hari tidak ada naungan melainkan naunganmu tidak ada yang kekal melainkan zatmu. Berilah aku minum dari telaga Nabi-Mu Dengan minuman yang memuaskan Sehingga kami tidak haus lagi selepasnya Ya Allah, aku memohon segala kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad Dan aku berlindung denganmu daripada segala kejahatan yang pernah diminta Berlindungan denganmu oleh Nabi Muhammad Ya Allah, aku memohon syurga dan segala perkara yang mendekatkan kepadanya Sama ada perkataan atau perbuatan Dan aku berlindung denganmu dari neraka dan segala perkara yang mendekatkan kepadanya sama ada perkataan atau perbuatan doa ala laku singan kenap Allahumma innalaka aliyah hukukan kathiratan fima baini wa bainak wa hukukan kathiratan fima baini wa bainak khalqik Allahumma makana laka minha faghfir huli wa makana likhaltika wa tahammal hu'anni wa alini bihalalika anharamik wa bi taatikika wa bi nasiatik ya wasi'al ya wasi'al maghfirah allahumma inna baitaka adhim wa wajhaka kari wa anta allahu alimun karimun adhim tuhibbul afwa 'anbi ya allah satuuhnya aku menanggung banyak kewajiban yang tidak aku tunaikan terhadapmu dan terhadap tambah abah ah ha, ini kita banyak Banyak otak. Buta pada Allah dan buta pada hamba Allah. Ya, banyak perkara yang kita banyak Kita like lalai sahaja dalam hidup. Ha, tak beres. Ya. Ya Allah, sesungguhnya aku menanggung banyak kewajipan yang tidak aku tunaikan terhadapMu dan terhadap hamba-hambaMu. Ya Allah, ampunilah segala dosaku terhadapMu dan selesaikanlah antara ku dengan hamba-hambaMu. Ha, itu yang kita minta. Jadi mana yang Antara kita dengan Tuhan, ya Allah, meminta ampun kerana Engkau Maha Pengampun. Tapi yang mana aku dengan hamba-Mu, aku selesai. Kan? Sebab Tuhan dah kata, kalau dengan hamba, aku tak ampun sampai hamba, maafkan. Ha, itu kalau dapur dengan orang, kena orang itu maafkan, tahu Tuhan apa-apa. Sebab Tuhan memang nak mengadili antara semua makhluk. Jadi, kita minta Allah Ta'ala selesaikan. Macam mana Allah Ta'ala selesaikan itu? Membukakan hati orang tu supaya dapat memaafkan kesalahan. So, itu satu benar saya. Ya Allah Taala beri hati ni lembut, pula nak menyamak, nak maafkan kita. Itu satu. Uh, Atau pun kita mendoakan dia Allah Taala di doa kita dan ampunkan dosa dia. Senang hati kita, senang hati dia. Nanti Allah Taala lebih tahu. Aku ampunkan kau ni pada orang ini, doakan kau. Hari dah lalu. Itu penyelesaian yang Allah Taala akan selesaikan. Jadi kita minta. Ya Allah, mana yang dosa antara aku dengan kau, aku harap keampunanmu. Mana yang dosa antara aku dengan hambaMu, aku minta kau menyelesaikannya. Allah Maha Kuasa mah aku ya. Teruslah pada Allah. Kayakanlah aku dengan yang halal bukan yang haram. Ha ni kita minta. Kalau rezeki minta yang halal. Kalau apa-apa nikmat dalam dunia minta yang halal tak tak yang haram. Kadang-kadang yang haram ni senang kita boleh dapat. Ya adalah Banyak boleh dapat tak maulah. Minta yang halal. Ha minta yang halal. Kayakan aku dengan yang halal jangan yang haram. Dengan taat bukan maksiat. Maknanya biar senang buat taat, jangan senang buat maksiat. Adokah nak buat ibadat susah tapi nak buat maksiat senang. Datang ke masjid senang berat lagi. Pergi ke tempat maksiat senang. Ah ha, ni kita tak boleh. Biar kita senang pergi tempat ibadat jangan senang pergi tempat dosa. Ah. Ha. Ya hati kita suka nak jadi baik. Dengan limpah kurnia terus darimu, bukan bergantung kepada yang lain darimu. Ya Tuhan, ya Maha uh, yang ya, ya Tuhan yang luas pengampunannya. Ya Allah, sesungguhnya rumahmu ini besar. Zatmu maha mulia Dan sifatmu memang menjantung Dan memurah Dagi maha agung Suka kepada kemaafan Maafkanlah aku Jadi maknanya aku minta kemaafan ini Di lepas rumahmu yang besar yang agung Baik itulah ya, Dan Tuhan pengampun, Tuhan menyantun Kau nak maafkan Di sini aku minta kepadamu Ya Allah ha. Allahumma inna kata'ala musyasi Wa ala niatihi Vakbal ma'adirati Ini ada ah. yang tertinggal Jadi salah cap, siapa ya? ini ya salat cap Saya cekak yang lain Nomor berapa? berapa apa? 48. Itu bab 9 doa persilangan ke-7. Siapa baca tu? Ah ini terbalik dia punya tu. Ya. Doa bab 9 tu dah baca tu? Ableh. Ha, sekarang kita baca doa pusingan ke-7. Bukan itu. Bukan itu. Itu salah. Ha, pusingan yang ke-6 itu kita baca doa pusingan yang ke-7. Jadi itu muka surat 48. Ya, yang ke-7 itu muka surat 48. Betul kan? Ya. Ah, ha, jam nombor 48 sekarang ni nombor 49. Ha, sebab disambungan daripada doa selawat. Saya aku tak tahu. 48 sekarang tadi ke 49. Jadi doa pusingan yang ke-6 tu habis kat situ saja Sampai pada surah Al-A'raf habis. Doa pusingan ke-7. Ke surah 48. اللهم إني أعوذ بك من الفقر ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من الخزي في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لي برحمتك أعوذ برب هذا الحجر من الدين والفقر وضيق الصدر وشتات الأمر أرجو يا الله Aku berlindung denganmu dari keberapaan, azab kubur, dan fitnah hidup dan mati. Ah, Fitnah hidupnya macam macamlah lah. Kita hidupnya banyak ujian, banyak apa-apa kan? Dan fitnah mati apa? Soal kubur. Hanya ah, fitnah. Kita nak masuk kubur satu soalan. Bukan kata habis. Begitu saja. Ah, fitnah kubur. Aku berlindung denganmu dari sifat kecewa di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ampunilah saya dengan rahmatmu. Aku berlindung dengan Tuhan yang menjadikan hajar. Ha, hajar naswat. Ya? Yang menjadikan hajar ini. Dari hutang dan kepapaan, kesempitan tada, dan kucar kacirnya urusan. Saya ulangi doa itu. Saya nak pergi perhatian pada satu perkataan di situ. Allahumma ini a'udhubika minal faqri wa min a'zaabil qabr wa min al mahya wal mamat wa a'udhubika minal khizyi fin dunya wal akhirah. Allahumma afaili bi rahmatika, Auzu bika bi rabiha dalhajari min adzain. Nah, itu addain Dalnya baris atas. Itu maknanya utang. Jangan dibaca min adzain. Kalau din, ugama. Kalau dalnya baris lawa, maknanya apa? Ugama, adzain, adzain, ugama. Tapi ini dalnya baris apa? Baris atas. Nampak tak? Kan? Addain, addain, utang. Jangan pula nanti dibaca auzubillahi minas syaitonir rajim aku berlindung dengan batu daripada ugama mana tak ada ugama lagilah. Auzubillah minas syaitani daripada setan. Ini ada yang para satu dalnya setan adin apa. Ini macam sama, baris ada lain. Doa selepas sembahyang sunat rawat. Di makam Ibrahim. Allahumma inna ada beladika al-haram wa masjiduka al-haram wa baytuka al-haram wa ana abduka abnu abdika abnu amazi adaytuka bidhunubin kathiras wa kadaya jammah wa amalin sayyat wa ada maqamul ahiribika minal nar Allahumma aafina wa aafu anna waafin lana warhamna inna ka rahim Allahumma inna ka da'auta ila baytika al Waqad jidu taliban mertaki Wa entaman enta alaiya Faghfir li warhamni wa'abini Wa'afu'anni innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma yassir li al-yusra Wa jannibni al-usra Waaghfir li bil-akhirati wal-ulah Allahumma asimni bi-al-tabi Waj'alni mimman yuhibuka Wa yuhibu malaiikataka Wa rusulaka wa anbiya'aka Wa ibadaka al-saliqin Wa awliya'aka al-muttaqin Allahumma kama hadaytani lil-islam alaihi Kasta'amilni fi ta'atika wa ta'ati rasulik. Wa ajirna min mudillah tilbitan. Allahumma innaka ta'alamu sirri wa alaniyati faqdal ma'adirati. Balik pada muka surat sebelah tadi. Ayatul 1. Balik muka surat tadi 48. Ya, ayatul balik. Allahumma innaka ta'alamu sirri wa alaniyati faqdal ma'adirati. Wa ta'alamu khajati fa'atini suli. Wa ta'alamu ma'bi nafsi fa'filli dambi. Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubashiru qalbi wa as'aluka yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu layusibani illa maa katabtahu alaya wa riddini bima kasamtahu liyata aljalali walikram Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala jami'il al anbiya wal mursari wa alikullim minhum wa man tabi'ahum biihsanim ila yawmiddin Ya arhamar rahimi Saya mahu saudara-saudara sedang tengok baca dalam bahasa Arab. Saya nak kasih mana terus untuk tengok kepada kasih. Baik kita dapat menghayati bacaan Arab. Kali mungkin awak belajar Mandarin. Alhamdulillah. Allahumma ya Allah, ya itu mana ya Allah Allahumma ya Allah. Inna hada baladuk alqara. Sasungguh ini sungguhnya ini yang di tempat ini baladukal haram negerimu yang haram negeri suci. Wah ya. masjidukal haram dan ini masjidmu yang haram. Wah baitukal haram dan baitullah Ka'bah rumah yang suci. Wah ha. anak abdulka ini kata Arab. Nah ini sedang saja. Aku hambaMu. Kena lalat jadi masalah. Ha. Bukak buka, tulisannya. Buka, buka, buka, buka. Wah anak abdulka. Aku hambaMu. وَبْنُوْ عَبْدِكَ Dan anak dari hamba mu وَبْنُوْ عَمَدِكَ Dan anak dari hamba perempuan Jadi, bapak dan mak Apa itukah? Aku datang kepadamu بِذُنُوْ بِنْ كَثِيرًا Membawa dosa banyak Dengan dosa yang banyak وَقَطَيَا jam Dan kesalahan yang banyak Jadi perkataan kathirah dan jambah Ma'ananya sama Banyak Jamb, Allah Allah bilang Jamb, kathir, banyak kathirat min al-dhunub dosa yang banyak wa khata'i dan kesalahan-kesalahan yang banyak wa a'mal sayyi'ah amalan-amalan yang buruk ini kira datang bawa dosa semua ya tak menaga dosa dia bawa wa hadha maqam al-a'izi bikam dan ini tempat berdiri orang yang berlindung kepadamu dari api neraka ha, maknanya sekarang saya berada di tempat orang yang berlindung dari api neraka ini dah tempat dia nak berlindung dari api neraka bagi Kahala taqwaul ghaib zibka min al-nar. Ghaib kita tidak melindungi daripada berkat. Ya Allah, selamatkan kami, wafu'anna, maafkan kami, wafir lana, ambi kami, warhna kasihanikan. Inna ka antalaburrahim. Sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi penyayang. Allahumma, inna ka da'wta ila baitika haram Allahumma, ya Allah. Sesungguhnya engkau Da'au tak Telah menyeru Hamba-hamba tu Ke rumahmu yang suci Tuhan panggil jadi Tuhan panggil Suruh pergi mana Ba'itulah al-haram Kau pergi haji Da'au ta'ibadakailah Ba'itulah al-haram Kau suruh Kami suruh datang ke tempat ini Wa'ajun fitna zibil haji Tuhan suruh Beritahu orang datang Pergi ke mekah Dan haji Buat haji Kau panggil kami Ke rumahmu yang suci Waktu itu Dan saya telah datang Taliban mardasi Minta harapkan keritaanmu Wa ansa manansa alaiya Dan kau telah mengurniakan atasku yakni aku dapat datang kat sini pun Dia menawar panggilanmu kau pun niaga Rizki kau beri semua kamu mudahkan dapat datang ya Allah li Maka ampunilah aku warhamni, khamni Kasihanilah aku Wa'afini Selamatkanlah aku Wa'afu'ani Maafkan aku Inna ba'alaku Isya'in al-pedir Sesungguhnya kau berkuasa atas segala sesuatu. Allahumma mayassir lil usr Ya Allah mudahkan aku sesuatu yang mudah. Wa jannibni dan jauhkan aku daripada segala yang susah. Apa saja perkara umum. Wa atini bil akhirati wal Dan ampunilah aku di, di awal, di akhir dan di, di awal. Bermakna di dunia dan di akhirat. Al akhirah akhirat. Al aula dunia ya Allah kaasihni bialqaa ya Allah pelihara aku dengan sifat lembutmu waj'alni mimman yuhibbuka dan jadikanlah aku daripada golongan orang yang cinta kamu ya Allah wa yuhibbu malaikataka ya cinta pada malaikatmu wa rusulaka rasul-rasulmu wa abiyaaka nabi-nabimu wa ibadaaka salihin dan hamba-hambamu yang saleh jadi kalaulah aku orang yang cinta kepada hamba-hambaMu yang saleh, cinta kepada Allah, cinta kepada malaikat, cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahyulah akal murtaki. Dan wali-walimu yang bertakwa, minta aku cinta kepada mereka. Jangan musuh wali, jangan musuh orang saleh, apalagi musuh malaikat, apalagi musuh Allah. Nah, Allahumma kamal hadis taniil Islam. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah beri hidayat kepada aku menjadi orang Islam, masuk dalam Islam tetapkan di atas aku maka tetapkanlah aku atas Islam wasta'milni bi ta'atik dan pakailah aku untuk taat kepada Allah. maknanya jadi kalau aku yang memang digunakan untuk taat kepada Allah ah ha, beruntung kalau orang Tuh Allah Taala jadikan dia untuk taat buat benda baik buat apa semua tak jadi orang maksiat alhamdulillah ah ha, tak pada Allah ya pakailah aku untuk taat nunggu untuk taat padaMu, taat ya ta kepada RasulMu, dan taat kepada RasulMu wajib Naimun Nuzilla Dan selamatkan aku daripada kesesatan-kesesatan fitnah. Allahumma inna kata Alamu sirri wa alaniyyah. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu rahsia ku dan terang terang. Inna kata sesungguhnya engkau mengetahui syiriyah nira rahsia ku. Yang orang tak tahu Aku sembunyikan kau tahu Wa'alani adi dan yang terang-terang Orang kau tahu Fakbal ma'adirati Maka terimalah Kau uzuranku Maknanya aku minta uzur lah, uzurlah Dah maaflah ha, Ini maknanya apa Kadang-kadang kita buat dosa Buat maksiat Tuhan tahu benar apa Kenapa kita buat Kau mahang tahu ya Allah sama ada terang atau ini. Engkau apa pun kalah. Engkau tahu apa sebab kita buat. Engkau minta buat apa semua. kau mahu tahu. Engkau minta pun pada Allah. Tak. Terserah kepada Allah. Dan kau juga tahu apa hajatku. ku. Kau al Berilah aku hajatku ku itu. Su'l dan hajat itu maknanya sama. Apa yang aku harapkan minta. Kau tahu. Tak payah cakap lagi. Tuhan tahu apa hajat-hajat lamba. Tengok ya, tak? Ha. Cakap ini sudah cukup umum. Wa ta'alamu maafi nafsi dan kau tahu apa yang dalam diriku Fa'afin lizafi, maka ampunilah dosaku Allahumma ini as'aluka imanan da'imayu basyurupal Ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang berterusan Yang bercampur dengan hatiku Yang ini sepati dalam hati iman Wa as'aluka yakinan sadiqah Dan aku memohon kepadamu keyakinan yang sebenar. Hatta a'lamu sehingga aku mengetahui an nahulan yusibani illa ma katattaru sesungguhnya tidak ada yang menimpaku melainkan apa yang kau tuliskan atasku waridini bima qasamtouli dan ridhakan aku dengan apa yang kau bagi kepadaku ya aljalali wal ya tuhan yang punya kemuliaan dan kebesaran Mananya biarlah aku dapat keimanan yang benar. Kalau aku dapat susah, aku tahu ini semua sudah takdir berkaul. Aku terima dengan baik. Dan kalau aku dapat senang pun, aku tahu ini datang daripada engkau dan aku akan terima. Jadi ini minta iman yang betul betulnya. Allahumma ya, salli wa salli ala Habibika Sayyidina Muhammadinnu ala jamia al Ambiail wal Murshidin walikulli minhum wa man tabiyahum bi hasan lahumidin. Jadi ini salawat dan salam kepada junjung angkat cintaan kita. Nabi Muhammad. Dan sekalian para Nabi dan Rasul Dan keluarga setiap Nabi Dan sesiapa yang mengikut Nabi-Nabi itu dengan baik Hingga hari kiamat Ya Rahman Rahim ya? Nah, Itu pengertian yang tertulis itu kita baca sekali lah. Ya? ya Allah sungguhnya ini negerimu yang suci Masjidmu yang suci Rumahmu yang suci Aku adalah hambamu Dan anak kepada hambamu Telah datang serta dengan dosa dan banyak kesalahan dan amalan-amalan yang buruk dan inilah tempatnya bagi hamba yang berlindung denganmu dari api neraka. Ya Allah selamatkanlah kami, maafkanlah kami, ampunilah kami, kasihanilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi penyayang. Ya Allah bahwasanya Engkau telah memanggil hamba-Mu ke rumah sucimu dan sesungguhnya aku telah datang memohon keridaan dan Kau telah memberi kurnia kepada-Ku maka ampunilah aku. Keseharianilah aku, ambiatkan aku dan maafkan aku. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah berilah aku kemudahan dan jauhkan aku dari kepayahan. Ampunilah aku di akhirat dan di dunia. Ya Allah perhalailah aku dengan sifat dengan sifat kelembutanMu dan jadikanlah aku dari golongan mereka yang cintakanMu, cintakan malaikat-malaikatMu, rasul-rasulMu, nabi-nabimu, hamba-hambamu yang saleh dan wali-walimu orang yang bertakwa. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah tunjuk di aku kepada Islam, maka tetapkanlah aku dalamnya, arahkanlah aku kepada ketahuanMu, ketahuan RasulMu, mengetahui perkara yang tersembunyi dan hmm, hmm, hmm, ah, sampai perkataan Ratu RasulMu ya, bunyi situ, ah, ini ada ketinggalan. Ya Allah, Engkau mengetahui. Perkataannya Allah, Engkau tidak tinggal. Ya Allah, engkau mengetahui perkara yang tersembunyi dan yang terang dariku Maka terimalah keuzuranku Engkau lah yang mengetahui hajatku Maka berilah keinginanku Ha, itu dia Hajat dan keinginannya ha. Dan Engkau mengetahui apa yang dalam diriku Maka ampunilah dosaku. Ya Allah, aku memohon mendapat keimanan yang setiasa hidup dalam hatiku dan keyakinan yang benar Hingga aku yakin tiada sesuatu yang menimpa aku Melainkan apa yang telah kau tuliskan buatku Maka retakanlah aku dengan apa yang kau bagikan Untukku ya Tuhan Yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan Ya Allah selawatmu atas, atas kekasihmu Muhammad Dan atas kelihatan Nabi dan Rasul Dan keluarga setiap orang dari mereka Dan sesiapa yang mengikuti Hingga ke hari kiamat ya itu perkataan di situ ya Allah selawatmu dan salammu ya dan salam Salli wa sallim dan salam atas kekasihmu Muhammad SAW alaihi itu bacaan ketika di mana tuh? Ketika di mata Ibrahim selepas sebayar sunat dawam ya. Kemudian doa ketika dia multazam kita bawa ke masa lain cukup seketika ya? jadi kita berhenti di muka surat 50 ha nanti kita akan bincangkan doa